a másik emberhez, így vagy úgy, szeretettel vagy, agresszívem. Vajon a gonoszság, a jóság honnan jön? És honnan jön az erő? Dr. Pickó Katalin, pszichiáter, szeretett kertész. Szia! Szervusz! Köszönöm a meghívást! Egy posztot találtam, vele találkoztam a Facebookon, nem tudom, talán két héttel ezelőtt. Nagyon megütötte az agyamat, az szerkezetem. ebben, amit leírsz, amit kiposztoltál, nagyon nagy döbbenések fogadtak. Nem is olvastam akkor elsőre végig. De még mielőtt belemegyünk ebbe, és még mielőtt felteszem az előző beszélgető partnerem kérdését, egy nagyon-nagyon fontos, ezzel kezdtem többek közt ez a kérdés: Honnan van neked ennyi erőd? Erre biztosan, hogy nagyon frappánsat kéne mondanom. Nem, azt mondd kérlek, de... ami, ami jön. De hogy egyrésztről nem tudom, tehát, hogy tényleg sok az energiám, másrésztről viszont vannak olyan sejtéseim, hogy ugye az apost a legkésebb gyerekemről szól, tehát, hogy én, nekem, én azt hiszem, hogy tőle nagyon sok energiát kapok, Pontosan nem tudom, hogy ezt hogy adja át nekem, de, de biztos vagyok benne, hogy valami, benne van ebbe a, az energiamennyiségben valamilyen módon. Másrésztről meg talán abból is adódik, hogy olyan dolgokat csinálok, olyasmivel foglalkozom, amiben, amit szeretek, és amiben mélyen hiszek. Szóval, hogy van egy ilyen küldetéstudatom, nem tudom, ilyen misszióm, és szerintem ez engem így lelkesít, így á, áraszt, ez, ezeknek tulajdonítom. Át vagyok valami valamivel, ilyen lelkesedéssel, és szerintem az így energetizál. Engem a fotó nagyon melbe vágott. Mindig azt mondom a beszélgető partnereknek, amikor úgy érzi az illető most jelenle esetben te, hogy nem akarok erről beszélni, kérlek, jelezd, megyünk tovább. Nem akarok vájkálni, viszont Nekem ilyen szívbemarkoló. Az egész ügy. Tehát a fotón, ugye látszik a legkisebb gyermeket, ezt most már tudjuk, aki hány éves? Aki 18 éves. Ez múlt. egy fontos. Ez Igen. egy fontos posztbéli információ. Ő a legkisebb, tehát több is van. Hányan vannak azok? Igen, több is van. Van egy 33 éves lányom is. Igen, vele együtt dolgozom. Tehát ő is. Pszichiáter vagy? Hogy értjük Nem, ezt? nem. Hát most éppen végez majd a pszichológia szakon, de előtte közgazdásznak tanult. Cégeknél dolgozunk együtt, szervezetfejlesztő kócsként, trénárként. Majd kiderül, hogy melyik onnan jön. Szóval a fotón a fiad látszik, aki 18 éves és nem egészséges. Hogy kell ezt szépen fogalmazni? Én kacifántos gyerkőcnek szoktam nevezni, nem én találtam ki, Bár hanem... Hogy, hogy erre ez ezt így. reagálom? <gül> Igen, kacifántos. ezt így az anyukákkal találtuk ki, és ezt én szeretem ezt a kifejezést. Nem olyan, mint a többi. Még csak azt sem tudom rá mondani, hogy nem egészséges Van egy csomó probléma vele, teljesen máshogy működik, de a maga módján egyébként minden működik rajta. Na most ezt ugye én nem is tudom elmondani. Tehát ezt egy Tételezzük fel, hogy normál ember, ha én normális vagyok, mit tudom én ki a normális, hát tételezzük fel, hogy normál ember, ezt nem is tudom, hogy fogalmazza meg. Így, hogy kacifántos, de te ezt ugye vérből mondod, szívből mondod. Van egy másik név, is, szok, szoktuk őket sorsfordító gyerekeknek is hívni. Sorsfordítod, ezt sem használják Ingen. az emberek általánosan. Hát nem csak így a, a szülők inkább, akik benne vannak ebben a körben, de hát egyébként, hogyha így végignézzük, hogy mondjuk mi az, ami más rajta, nagyon sok minden más rajta, furcsa kimondani ezeket a szavakat egyébként, de hát mindenféle szakértői vélemények szerint ő súlyosan értelmi, fogyatékos, nagyon lazák az izületei, minden irányba hajlik, hajlanak például az ujjacskáit, hát így nem tud járni, nem hal, nem beszél, nem szobatiszta, etetni kell, tehát semmilyen ilyen önálló életre ő így egyedül nem alkalmas, és ezek mellett még egyébként egy picit ilyen, kicsit ilyen hiperaktív is a mozgásában, tehát vannak ilyen hirtelen mozdulatai, meg, meg azért úgy nagyon megvan a saját elképzelése akarata, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy én tudata nincsen, ezt én, ez alatt én azt értem, hogy a tükörre előtt nagyon sokat ül, tehát azt tudja, hogy ő, ő, de azzal a fajta ego-val, amivel mi rendelkezünk, hogy hasonlítgatjuk egymáshoz, vagy magunkat máshoz, ezzel ő nem rendelkezik. Tehát, hogy nincsenek ilyen gondolatai, hogy én ezt miért nem tudom megcsinálni, a másik miért tudja megcsinálni. Azt hiszem, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot egyébként, hogy hogy nincs ilyen hasonlítgatás, és nincs méricskérés, Miatt amiben előbb... mi benne vagyunk. Igen, mi jött előbb nálad a pszichó dolgok, tehát az, hogy te ezzel kezdtél foglalkozni, vagy ez akkor jött, amikor ő megszületett utána? Ja, nem, nem, nem, nem. Én uh, már 15 éves vagy 16 éves koromban így eldöntöttem, hogy én pszichiáter szeretnék lenni, Úgyhogy az, az nagyon korán jött. Így mindig elszoktam a legszebb fiatal éveimet férfi döltöttem, töltöttem. Úgyhogy na, engem így már korábban is vonzott ez a, a, a... Mondjuk úgy, hogy a különbözőség, a másság, a kirekesztettség... Lehet, hogy ő azért jött? Ezért jött? Ezen gondolkoztál-e már, hogy ne talántán ennek közelelt egymáshoz? Hát igen, ez egy, ez egy nagyon mély kérdés, hogy ő vajon miért jött... Egy biztos, hogy egy olyan úton tart engem, és olyan útjelző táblákat ad, ami, hát ilyen döntési helyzetekben, ilyen nagyon egyértelműen kristálytisztán tudom az irányokat belülről valahol, és hogy ezt, ezt az ő létének köszönhetem. De nagyon nyugodt vagy. Most ugye azt is tudni kell, hogy mi nem ismerjük egymást, ez a poszt, ami megindított, és nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ilyen gyorsan találkozunk, és tudunk beszélgetni, és aztán mindjárt kitérünk arra, hogy mi Fogott még meg, amit egyáltalán nem is értek. Lehet, hogy mindenki érti rajtam kívül, hogy ami véget kitetted, kiposztoltad, írtad. Viszont úgy szokott kezdődni alapjában véve a beszélgetés, hogy az előző beszélgető társam feltesz egy kérdést a következőnek, aki nem tudja, hogy ki kicsoda, tehát nem tudta ő sem, azaz Gerner András újságíró, tévés szerkesztő riporter. Szóval az ő kérdése így hangzik felé, milyen könyvet vinné magaddal egy lakatlan szigetre? Egyetlen egyet. Tudod-e, bejutni. -e? Uh, Ú, ez nehéz, hogy melyik lenne az az egyetlen egy könyv. Egy, mm. kicsit később is. Hát, ha hát igen, majd. mert most legalább három-négy könyv eszembe jutott. <gül> okay. Akkor egyet igen. most? Egyet most? Uh, most? Uh, nagyon szeretem Ken Wilbernek a Határok Nélkül című könyvét, de, de azért, ha csak egyet lehet, akkor, akkor nem azt vinném. Uh, Edith Éva Égernek az összes megjelent könyvét nagyon szeretem, de ha csak egyet lehet, nem azt vinném. Tehát ezen nekem még gondolkoznom kell. <gül> Jó. A beszélgetés végéig talán kiderül. Nagyon köszönöm Geren Randás nevében is. A poszt lényege: 18 évet betöltötte a fiad, és igen. most el kell menni a bíróságra. Miért is? Ezt én nem értem. Mert hogy úgy zajlik nektek, Magyarországon. Bocsán, Magyarországon úgy zajlik a gondnokság aláhelyezés, hogy nekem be kell perelnem a gyermekemet. Rögtön mondom, hogy egyébként van egy másik eljárás is, tehát bementem a gyámhivatalba, megkérdeztem, hogy mi a teendőm, ők ezt mondták először, majd mondták, hogy mondtam, hogy ez az annyira nonszensz, és olyan rosszul hangzik. Hogy hát igen, elindíthatják ők is az eljárást, de nekik iszonyú sok ügyük van, akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat lesz, sok évig elhúzódó, és tulajdonképpen ott is ugyanez van, tehát, hogy ugyanezen a folyamaton megyünk keresztül, csak akkor engem, akkor, akkor tanúként fognak meghallgatni. És mivel én azért szeretnék ezen a procedúrán így minél hamarabb átesni, ráadásul addig kihelyezett gondnok van, tehát, hogy addig nincs ha vagy, vagy ilyen, ilyen ideglenes gondok van, bocsánat, a kifejezés az ideglenes gondok, nem kihelyezett, ideglenes gondok, hogy minél hamarabb átesünk, végül is akkor úgy a per mellett döntöttem, és akkor próbáltam magamnak mondani, hogy jó, hát most akkor vonatkoztassunk el attól, hogy felperes, meg halperes, meg milyen kifejezések vannak, meg hogy ez most én beperelem a saját gyerekemet. Mindaddig egyébként ezzel így el is voltam, még egy nagyon részletes beadványt írtunk, és, és hosszasan ecseteltem az ő állapotát és mindent, és kértem a helyszíni tárgyalást. És igazából akkor az terezem, amikor, amikor megkaptam az idézést december 3-ára, hogy jelenjünk meg személyesen ővele együtt. Tehát ez azt jelenti, hogy elérte a felnőtt kort, jelen esetben a gyermeked, mivel őt ki kell szolgálni? Nem cselekvőképesség. Nem cselekvőképesség. Cselekvőképes. Cselekvőképes. Igen. Hozták egy törvényt valamikor. Ezt mikor hozták? Azt, hogy körülbelül tudható? Régen, Ö, nagyon régen. Én csak azt tudom, hogy voltak benne módosítások, és hmm. azt is nem tudom pontosan, nem, ennek így nem néztem utána, hogy ez mikor törvény. De maga az, hogy ez egyébként ennyire emberek zajlik, hülye kérdés. Hogy ezt emberek hozták? Hülye kérdés, de persze nem értek, nem vagyok jogász, nem tudom ezt én jogilag. Én ezt emberek ezt hozták. Emberileg nem értem ma... én ezt az egészet. Ugy, ugyanez vonatkozik arra is, hogyha mondjuk van egy időszülő, aki mondjuk Alzheimer-kóros, és már nem tud mit csinálni, de ugye dönteni kell a, a nem tudom, elhelyezéséről, örökségéről, stb. Tehát, hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy az a maga alá aláhelyezés, ez, ez így érthető. Egyébként igen, van igen. egy olyan fogalom, hogy támogatott döntéshozatal, és hogy nagyon sok helyen ezt használják más országokban, ami egy kicsit barátságosabb, de az az én kisfiamra nem vonatkozhat, mert a támogatott döntéshozatal az olyanokra jó, akik azért valamennyire minimálisan tudnak kommunikálni, valamiféle belátás van bennük, és akkor van egy segítő, aki segít nekik döntést hozni. Ha én szóval eddig olvastam visszatér... körülbelül a posztot, hogy próbáltam értelmezni. Visszatérve, igen? Ja, szóval, hogy azt tudom, hogy olyan 2016 körül volt egy olyan ügy, amikor egy gyerköcöt gondokság alá helyeztek, már ilyen 18 éves korban, és, és akkor dolgozott is, és valahogy a, a szülei mégis elvették a pénzét, nem tudom, ebből nagyon nagy felháborodás volt akkor, és utána szigorították ezt a szabályt, hogy, hogy azért ennek így nagyon alaposan utána kell nézni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a másik oldalról is jogos, hogy ezzel ne legyenek visszaélések. Igen, persze, egyértelmű, a, a... ezért kezdtem az elején ezzel, hogy a jót és a rosszat, tehát, hogy gonosz ember, jó Igen. ember, honnan van az erőd, Igen. A, ami viszont egy ilyen joghézag, vagy ami hiány, ami, ami ilyen mi belekerültünk, az az, hogy jelenleg a jogi szabályozás nem tesz különbséget a között, hogy mondjuk valaki kerekesszékben ül, és nyilván az is egy borzasztó nehéz helyzet, de lehet, hogy attól tud dolgozni, vagy önálló életvitere képes, tehát ő is mozgássérült, és az a kategória, amiben az én kisfiam van, Amilyen halmozottan sérült, súlyosan fogyatékos és egyszemélyes, tehát a bazsa egyszemélyes gyerek intézetbe sem vették fel, egyszemély felügyeletekkel, mondjuk 24 órában. Tehát, hogy azért ez egy külön kategória, és nincs egy ilyen külön kategória, aminek lehetne a neve az, hogy kiemelt támogatást igénylők, amire kellene egy teljesen más eljárásrend, így méltányosság alapon, egy gyorsított eljárás, ahol ahol természetes az, hogy akkor nem kell személyesen megjelenni a bíróságon annak, aki ebben az állapotban van. Szóval nincs ilyen kategória. Ez a lényeg. Sok kérdés felmerül bennem. Mehetünk ezen az úton, viszont én visszakanyarodnék bizonyt a te gyermekkorodhoz. Lehet most? Persze, persze. emlékszel -e az első, na mi jön be? Jön a kép gyermekkor. Hány éves vagy? Beúrik-e valami? Hány nem Hány éves vagyok, nem fotó. mondjuk... Nem fotó, hogy láttad viszont, hanem az érzet Aha. megvan az, az, az, az agyban, az a bizonyos kép. Hát, a, a, ami csak egy ilyen primer érzékelés, hogy nekem, mint lenne arról is emlékem, hogy csösszemél vagyok egy kis ágyban. De hát ez, ez csak nem tudom, hogy honnan húzom elő magamból, de van egy ilyen homályos érzékelés. Ami már megfoghatóbb, és ahol már egy kicsit nagyobb vagyok, ahol felnőttem, egy ilyen padláslakásban laktunk, ahol ilyen ferde falak voltak, és akkor én mindenhova bemáztam, és az volt a kuckóm, mert a fal meg a mondjuk a szekrény között voltak ilyen lyukak. Ezek a jók is bunkizások. Ezek a bunkizások, igen, kis igen. Ez, ez, ez, mint aztán felnőtt fejjel, ez egyfajta biztonságérzet erősítés, ezt még bevaló biztomenet? úgy is hívják vagy? egyébként, nem tudom, hogy ezt így te tudtad de ezeket ilyen biztonságos helynek is hívják a pszichológiában, a, ami lehet képzeletbeli hely is, amit így létre tud magának hozni az ember akár az emlékeiből, az érzeteiből, igen, tehát, ha mondjuk én azt képzelem, hogy más, felnőttként, hogy megölelem magam végre, tehát jön egy ilyen nagy, mondjuk angyal, apa, anya, és érzetileg megölel engem, mint kis vargazolit, akkor ez, ez is hasonló lehet? Talán? De, egy igen, igen, belül? Igen. Egy kapaszkodó? Nem tudom, micsoda? Igen, de azt... nekem egy másik hasonlat jutott eszembe igen. ezzel kapcsolatban, hogy ez a biztonságos hely, ez valahogy olyan, mint így magunkban is ilyen nagyon otthon lennénk, tehát, hogy ilyen, ilyen intim, ilyen meghitt valami rész, és a, a dránoknál van egy ilyen fogalom, hogy hüge. Kint esik a, az eső, vagy a hó, vagy vihar van, és bent ülnek a meleg szobában, nem tudom, kandaló mellett, zokniba, boroznak, olyan emberekkel, akiket szeretnek, és akkor ez a hüge érzés ez is egy ilyen biztonságos hely. Ezt lophatom? És nekem, hüge. Menjünk hogy? hügézni. Ezt lophatom? Menjünk hügézni. Mondhatod. Nem, Igen, nem mond, lophatom-e lophatom, -e, idézőjbe, lophatom -e. Ja, lophatod. e valakivel majd egy, egy beszélgetőtársa? Te egyébként szoktál? Most így felnőtt fejjel? én nem olyan régen hallottam ezt a fogalmat uh -huh. egyébként, és pont arra gondoltam, hogy egyrészt nekem, amikor terápiában vagy, vagy coachingban ilyen nagyon intén beszélgetésekben vagyok, nekem az is ilyen hüge érzés az vagy amikor este otthon lefektetem a kisfiamat, és bemászok hozzá, akkor és vele vagyok, és ott játszunk még egy kicsit, az is ilyen hügeérzés. Tehát így szerintem mindenkinek vannak ilyen, ilyenek. Ilyen... ilyen kis bunkiai. Hüge bunki. Én kis bunkéjai, igen. Gyere mekkor, ugrunk. Egy nő, ónagyot, szülők, hát szülők, szülőkkel jó volt a kapcsolat? Apuval, anyuval, a idesapád, a anyád? De... Nekem hát, elváltak hát. a szüleim, hat hónapos koromban, és utána anyukámmal és az ő szüleivel éltem együtt. A apu, Tartod, Ö, aztán a Tartod? Aztán később apukám meghalt, igen. Hm. Hát ilyen két hetente találkoztam vele. De azért volt kapcsolat ezek szerint. Te tudsz volt, róla. igen, igen. Jó igen, kapcsolat igen, volt, igen. ez, az? Nem volt apukámmal egy ilyen nagyon meghitt közeli kapcsolódás. Nekem ő így, nem is tudom, hogy hogy mondjam, kicsit ilyen túlságosan erőteljes volt, talán így hogy... mondjuk, vagy... Hogy? Karizmatikus, vagy hogy érted az erős? Nem csak karizmatikus, um, egy kicsit féltem tőle, akkor inkább talán úgy lehetne uh -huh. megfogalmazni. Tehát, hogy ilyen könnyen lett indulatos, könnyen lett mérges. Én nem annyira szerettem elmenni, kimozdulni ebből a bunkeres, monzárt lakásból, és azért egészen kicsi gyerekként meg nem akartam, ott hagyni az anyukámat. Értem. Ez nagyon pecsétel. pecsételt? Mint szakember, mint ember, hogy érzed? Meg, meg, ö, határozta azt, hogy aztán hogy viselkedsz? viselkedsz. Hát azt mindenképpen meghatározta, hogy aztán ö, a választásaimban megjelent ez az archetipus, mondhatjuk úgy. Igen, ö, igen ö, meg, meg talán vagy úgy, hogy pont ilyet, vagy úgy, hogy pont nagyon nem. Ilyen és miért jött ki? Választásaink voltak. Pont vagy veszöcske. Pont ilyen vagy pont nem ilyen. A szabad ezt És is, és is, is. Is, is. is. Tehát több is volt, és akkor is is jött. És igen, igen, igen Akkor igen. megint egy nagy ugrás. Ki egy picit. Jó, no, ne hagyjuk ki, nem hagyom ki a középiskolát. Tehát miért az lettél, aki lettél, és akkor először az lettél, aki most vagy. Tehát CIÁ-t -e lenni. Vagy ugye azt mondod... Egészen kis, mondjuk, alsó tagozatban én nyomozó akartam lenni. Egyre jobb lesz? Igen, nem tudom, Sherlock Holmes, Poirot, tehát hogy ez érdekeltek a titkok, a nyomozás, a felfedezés, a kutatás. Derik nem? Vagy ő már később? Azt szerintem lehet, hogy akkor még nem, nem tudom. Derikkel később találkoztam, akkor már nem akartam nyomozó lenni. A következő az az írás volt irodalom, meg filozófia. És aztán az anyukám részéről a nevelő apám, ő orvos volt, és akkor jött egy ilyen nyomás, hogy, hogy legyek orvos. Úgyhogy ez egy ilyen kompromisszum volt valahol. Tehát irodalom, pszichológia, filozófia, és akkor ez úgy jött össze az Orvosi Egyetemmel, hogy jó, akkor orvos leszek, de pszichiáter. Nevelő apa. Könnyű, nehéz érzett vált ugye? Tehát jó volt a kapcsolat nevelőapáddal, vagy nem? Nagy, nagyon sokat kaptam tőle. Ez szeretetben is érezhető volt, vagy inkább tudásban? Igen, humán, igen, igen, elkezdem, igen. Az... Tehát ő is ilyen humán érdeklődésű volt. Nagyon sok mindenre kinyitotta a szememet. Azt is lehet mondani, hogy néha volt egy ilyen szövetség, amiben De jó. voltam vele úgy, mert azért az anyukám nem egy egyszerű személyiség, No, nem egy egyszerű személyiség, összekapcsol az ember mindent mindennel. Te mennyire kapcsolod egyébként össze a, a gyermekkor szülők önmagad? Tudatosan nem, de pillanatról pillanatra az ember fejében így ez a mindig minden mindennel összefügg. Ezt, Tehát, most, én ezt most hadd sok... mondjam el, hadd ifmételjem el, kérlek. Ha te tényleg ezt mondod, minden mindennel összefügg. Jól értettem, ugye? Igen, igen. És ezt igen, te éled, te érzed. Látom, érzem, tapasztalom... Egyébként például ebből a szempontból mondhatom azt, hogy egyébként én mégis nyomozó lettem. Mert nagyon sokszor, amikor valakivel beszélgetek, és, és kérdezem például így, ahogy te most tőlem, a gyerekkoráról, a szüleiről, az otthonról hozott mintákról, a családi dinamikáról, arról, ahogy ő most benne van egy párkapcsolatban, arról, ahogy ő most mondjuk a gyerekeihez viszonyul, hát így folyamatosan állnak össze azok a darabok amiket mond az ő életéről. Tehát olyan, mint egy nyomozás, mint egy, egy keresés, kutatás. Szeretett kertész, lélekkertész. az vagy, azt mondod, hogy hát szeretett kertészként fogalmazod még meg magad. Miért? Hmm. Jött ez a fogalom, hogy szeretett kert, amit egyébként nem én találtam ki, hanem egy nagyon kedves ismerősöm mondta. A kert hasonlatot azt már elkezdtem használni, tehát a kert az egy metafora rendszer, amiben minden kert rész, az a párkapcsolatunk valamilyen különböző területét jelenti. Tehát például van egy nagy fa az előtérben, az az én képünk. Az én képünk az meghatározott, hogy hogy működök másokkal való kapcsolatban. Van egy ilyen motto, James Hollis-tól, aki egy pszichoanalitikus, hogy minden kapcsolatunk minősége a arányban van azzal, hogy önmagunkkal milyen viszonyban vagyunk. És akkor, mit tudom én, van egy tó, milyen tükröt tartunk egymásnak, mert a tó az egy tükröző felület van egy lugas, az az intimitás, ahol elbújhatunk, csak kettel lehetünk, van a forrás, a szexualitás, szóval mindegy, van egy ilyen szimbólumrendszer, ami így összeállt bennem, és aztán többféle kert volt, és aztán rájöttem, hogy ez az egész igazából meg minden kapcsolat a szeretetről szól, úgyhogy, Szeretett kert név volt a, a választott név. Van-e a kertedben paradicsomos rész? eljuthatunk -e a te a paradicsomba? Hát az egész kert lehet maga a paradicsom. Jó. Hm. <gül> Egyszer az, az egész... Van ajtó? <gül> Benézek. Van kapu is, meg kerítés is. Igen. Hm. Hol, hol jelöljük ki a határokat a kertben? Ez fontos, szerintem. Milyen a kerítés? Fa? Fém, valami más? Hát, vagy bokor, öm, magas bokor. Mondjuk fa, tehát ilyen, hogyha megrajzolt, mert van róla kép is nyilván, ha megrajzolt kerítést kérdezed, akkor a kerítés az fából van, de elvileg a kerítés azt szimbolizálja, hogy ki az aki bejöhet a kapcsolatba. Tehát például mondjuk a szülők, anyós, após, vagy, vagy az én az eredeti családomból milyen átjárás van, hol hozunk határokat, vagy mondjuk a barátaink, vagy az exek, vagy nem tudom, hol van a kapcsolatunknak a határa. Nehéz a határokat meghúzni, az emberi lény nagyon nehezen mond nemet például, hogy nem jöhetsz be, ki mehet be. A párod, aki az édesapa, aki a gyermekednek, a 18 esztendős fiadnak az édesapja, ő megvan? veled -e van? Veletek van? Igen, igen, igen, igen. Kitartóan ott van, ő, mint férfi, két mint apa? Van, két, két nagy lányom van, a lányoknak más az apukája, és van két fiam. A bazsának a testvére egy évvel idősebb, a Bálint, és az ő apukájukkal vagyok együtt, igen. Tehát két fiú, a bazsa... Ő most citálva van a bíróságra. Ebből akkor, ahogy kiveszem a szavagyból, szinte semmit sem tud. Nagyon nyugodt a hangod. Ezt hogy csinál, ha szabad elárulni ilyen titkot? Mm. Mit csinálsz? Tehát Nem tudom, egyébként én tényleg ilyen nyugodt szoktam lenni. Alapjában, Ö, tudok türelmetlen lenni. Tehát, hogy a türelmetlenség az van bennem sokszor, de... Nem szoktam ilyen extrém módon stresszes lenni. Valószínűleg azért sem, mert annyira szélsőséges helyzeteket éltem meg a bazával, hogy ezek a hétköznapi ilyen apró cseprő, amit most annak nevezek, amit más azért nagyon sokszor jóval súlyosabbnak él meg, azok hogy eltörpülnek. Tehát valójában erről a bírósági ügyről is azt gondolom, hogy ez majd úgyis megoldódik, ami miatt mégis ki is tettem, meg, meg ahogy egy kicsit azért még így foglalkozom vele, az az, az hogy hát ebben annyira nem vagyok egyedül, annyira sokan vannak, ez a reakcióból is látszik, annyira sokan írnak. Tehát ha már ilyen publikusságra tetszett ez a téma, akkor meg jó lenne változtatni rajta. Tehát elérkeztetek már, azt mondod, többen vannak hasonló helyzetben, elérkeztetek esetlegesen egy olyan intézményhez, emberhez. Én úgy szoktam fogalmazni, bemegyünk az adott szolgáltatóhoz a recepcióra, mondjuk, és akkor azt mondják, hogy hát nem tudjuk ezt az ügyet elintézni. Jó, akkor vársz. És x-edik, y-edik ember, igen, ellát. Tehát eljutottatok valahova? Megértés, megvan? Addig jutottam el, hogy van egy ügygondnok, akit kineveztek, mondtad, és őt felhívtam, és azt mondta, hogy majd beszéljünk, de szerinte nem kell elhozom a gyerkőcöt. Tehát, hogy ezzel én így a saját ügyemben meg is nyugodtam, aztán még majd nem tudom, hogy mi lesz. Ha viszont ezen tényleg változtatni akar az ember, akkor hát ott a kommentek között valakitől kaptam egy e-mail címet is, ez a Fogyatékosság ügyi államtitkárnak az e-mail címe, Annyit most már biztos, hogy megteszek, hogy neki leírom azt, hogy mi történt, és hogy milyen javaslatom van a változtatásra. Mennyi energiát megy el erre az ügyre? Egyébként sok, mert tehát most azóta, mióta megjelent, nagyon sok sajtó, meg nem tudom, TV, RTL klub, reggeli, meg szóval, hogy, hogy így sokat nyilatkoztam. Igen. Na ez tök érdekes, mert én ezt nem tudom, én mondtam nem ragozom újra, egyszerűen csak jött az érzés, hogy, hogy szeretnék veled beszélgetni. Egyébként rólad, tehát mit tudsz te? Át tudsz adni valamit abból, amit te tudsz, mások, tudsz-e segíteni. Én értem azt, hogy mert beszéltük az egyeztetés során, hogy politikáról nem beszélünk. De hát ez érinti ugye ezt az egész rendszert. A picit visszatérnék a, az édesapára. Ő teljes mértékben ott van, segít, Azért egy, általában a férfiak máshogy élik meg, hogyha születik egy beteg gyermek, Most nevezük betegnek, de szóval tényleg nagyon sok rendellenességgel született a Baza. Kacifántos, ugye ezt a szót Kaci Kacifántos, igen, kacifántos. Mivel a tesója a Bálint, ő csak egy-két hónappal volt idősebb, Valahogy úgy oszlott meg, hogy, és a bazsának meg tényleg így szinte az életéért küzdöttünk egy, egy jó darabig, hogy sokkal inkább lett a bálintal. én meg, meg az energiáimat így a, a bazárra fektettem, de hogy, hogy azért az egy hosszabb folyamat volt, amíg nálá egy ilyen közeledés kialakult, ami nekem sokáig rosszul is esett egyébként, hogy, hogy miért nincs olyan közel hozzá, meg miért nem kap annyi figyelmet, meg, meg ilyen befogadást. És aztán azt mondtam magamnak, hogy ez egy annyira extrém helyzet, amibe kerültünk, és amiben vagyunk, és hogy mindenki a maga módján tud ezzel megbirkózni, megküzdeni, és hogyha neki az a segítség, hogy érzelmileg távolabb tartja a saját magától, mert lehet, hogyha beengedné és közelebb engedné, akkor az fájna, vagy nagyon fájna, akkor így tud ebbe jelen lenni, így tud ehhez viszonyulni, úgyhogy, úgyhogy ő a Bálinttal volt egy nagyon szoros kapcsolódásban, egy jó darabig, és én meg megfókuszálhattam a bazsára. Bálint ő kacifántalan? Tehát egészséges? A, a Bálint teljes mértékben kacifántalan, sőt, tehát nagyon érdekes, hogy van néha így eszembe jut ez a ez a kép, van egy kép, amin egymás mellett van, a baza 1700 grammal született, és egy hónapig azért még intenzív volt, és a Bálint meg pillantokon belül egy hatalmas butha lett hm. egy éves korára, Úgyhogy egymás mellett vannak egy képen, és hogy olyan érdekes, hogy egy év, két hónap van, nyilván azóta is köztük. A ehhez képest fölvették Párizsba az, a Szorbonra, és most ott van, és éli világát, és itt van egy kistesója, amelyik meg otthon van, és hogy mennyire más ez a két élet, miközben ott voltak egymás mellett, és hogy alig van köztük korkülönbség. Bálint foglalkozott az öcsével, testvérével? Nem, nagyon foglalkozott, annyira más világban volt benne. Voltak esténként közös játékaink, amikor így próbáltam egy térben tartani őket, de azért alapvetően ő nagyon más életet élt. Tehát, hogy a bazsa pedig mondjuk ilyen két-három éves koráig csak így gurult a földön, tehát nem annyira lehetett hozzá férni, és Ézikánisan. mondjuk például azt, hogy, hogy zoknikat dobálunk, azt ilyen tíz évesen kezdte el. Tehát, hogy ez, ez teljesen más világ. Ettől függetlenül szerintem nagyon fura kapcsolódás van köztük, mégis, de hogy ez nem egy ilyen közös játék, Ban nyilvánult meg. Volt egyszer-kétszer, amikor valamint gurigattunk a, a bazsával, és akkor a Bálint is részt vett benne, és akkor ez néha ilyen esti programmal fajult, vagy mit tudom, én fogocskáztunk, és én rohangáltam a babakocsival a bazsával, a Bálint meg előlünk, és akkor üldöztük. Tehát, hogy, hogy voltak ilyen játékok, de azért a saját korosztályából a nem kacifántos gyerekekkel volt elfoglalva. De azért ezek komoly lelki kötődések, ők azért megtalálták azt a fajta, a emailámmal is azt a fajta kötődés kapcsolatot. A lányok, ők hogy állnak a dolgok. Hát ugye ők meg kicsit más korosztály, ők meg elég hamar elköltöztek, de addig, amíg otthon laktak, addig ők hozzáik nagyon közel volt. Tehát a mai napig ilyen teljes elfogadással, meg megszeretettel, viszonyulnak, de hát ők is élik a saját életüket, és én pedig anyukaként soha nem akartam azt, hogy, hogy ők azt érezzék, hogy a bazsa az ő felelősségük, hogy, hogy szóval nem akartam rájuk tenni ezt a terhet. Ha kiönthetnéd azt, amit, talán érted, hogy mire gondolok, ami benned van, ami ugye nem jó, akkor az úgy az egész világon folyna? Nagy tenger, nagy óceánok, nagy vizek? Képzeld el, Jót és hogy, rosszat hogy... is, itt most nem a rosszra gondolok, igen, hanem igen. egyáltalán. Képzeld tudod. el, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert én mm, amikor... Tehát van egyrésztről egy fájdalom bennem, ami egy kicsit uh, arra is vonatkozik, hogy néha eszembe jut, hogy nincs értelme ennek a kérdésnek, de hogy vajon milyen lett volna ő, ha nem így születik ezt már azért letettem, talán a fájdalom leginkább arról szól, hogy mi lesz vele, hogyha én nem leszek, ezt minden anyuka ilyen helyzetben megvédik. Tudsz erről bármit? Van elképzelés? Nem, semmit nem tudok, most még nem is akarok belegondolni, mert, mert okay. az, tehát nem, de, hogy én mindezzel együtt, ezzel a helyzettel együtt, én azt mondanám magamról, hogy én amúgy egyébként meg boldog vagyok. A hangodon ez ez, ez jön át, hogy, hogy ez a nyugodtság valami, bocs, hogy szabadba vágtam, de hogy, hogy a megerősítsem, amit még talán ki sem mondasz, hogy ez az erő, ez egy buta kérdés volt az elején, tehát ezt nem lehet megválaszolni szerintem, honnan, honnan, honnan tudjam, hogy honnan. De is ezt mondtad, ugye, csak nem szebben, mint én. Átjön egy olyan valami, ami nem tudom mi. Mint hogy nem tudjuk, honnan jön az erő is. Mm. Igen, tehát ez, ha belegondolsz, akkor van egy olyan példa, amikor szül egy nő, akkor miközben fáj, és közben mégis boldog. Tehát, hogy valahogy ilyen állapotban vagyok én is, hogy egyébként én így boldog vagyok, és ami nagyon érdekes, hogy ami nagyon nagy erőt ad még nekem, hogy a Baza, ha éppen nem beteg, és nincs semmi baja, mert én még ilyen epilepsiás is, tehát, hogyha nincs ilyen problémája, akkor egyébként ő is boldog. Tehát, hogy ő azt mondhatnám, hogy ilyen mintát nyújthatna nekünk, mert ő egy ilyen fölfokozott létöröm állapotába van, ahol állandóan keresi, hogy ilyen huncutság van benne, hogy mivel lehet játszani, örül, kacag, nevedgél, így múkázik, cibál, tehát, hogy, hogy ő így így jól van a világban úgy, ahogy van. Ennek mondtam, hogy egy nagyon fontos része, az biztos hogy az, hogy nem hasonlítgatja magát. Alapvetően ő csak jelen van. Tehát nincsenek a fejében jövővel kapcsolatos, félelmetes, aggodalmas gondolatok, hanem ő itt a jelenben van. A múlttal kapcsolatban sincsen semmit, Szóval, hogy ez a, ez a jelenlét, ugye ezt a mindfulness, meg amiket így én is időnként oktatok, azokban pont ez van, vagy mondjuk a keleti filozófiákban légy jelen, talán lehet, hogy hálát nem érez úgy, ahogy azt szokták mondani, de egy boldogság öröm állapotában van, aki arra figyel, hogy a következő pillanat az mitől lehetne még jobb, és van egy ilyen örömteli várakozás állapotában is. Van hat percem. Azt mondtad, hogy akkor el kell menned. Én viszont most ebbe betömörítek mindent, oké? Okay? Te hibáztatod magad miatta? Az életet? Ja, nem, az, az, az, az sosem volt. nem, Az, az édesapa? az édesapja? Ö, senki. Nem, senki nincs nem ilyen. hibáztat senkit. Nincs bűnös, ez egy fontos, nincs hibás. Ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a mostban most mit érzel mindennel kapcsolatban? Jól vagyok. Itt vagy már arra? állapotban vagyok. Tehát igen, nem arra gondolsz, a, a hogy 5 fél perc múlva hova mész? Hanem most itt vagy, és beszélgetünk. Most itt, igen, egyébként egy szobába járkálok körbe, és van bennem egy jó érzés. Igen, mondjuk a lelkemben, a melkosomban, nem tudom, igen. A melkos érzet nagyon fontos. Ott szorít, akkor az fájdalom, ugye nem feltétlenül a szívbetegség, hanem egy, vagy a félelem, egy, tehát, Ilyenek például vannak-e benned? Fájdalom, egy egymagadban, relaxálsz, nem tudom, meditálsz, és akkor jönnek a gondolatok, hogy... Nem, az érdekes az, hogyha meditálni szoktam, nem elég rendszeresen, de időnként igen, de annak pont az a lényege, hogy sikerült elérnem azt az állapotot, amikor nem jönnek gondolatok, hanem Hú, üres jó, neked... elmében van az ember és az egy kegyelmi állapot, tehát az egy nagyon-nagyon az jó állapot. Mit kérdeznél önmagadtól most? Hát elég érdekes kérdéseket teszel fel. <gül> önmagamtól mit kérdeznék? Hmm. Amit... Nem tudom, ilyenkor milyenkor inkább amikor fölteszem ezt a kérdést, hogy mit kérdeznék önmagamtól, akkor megjelenik ez az üresség. Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha megkérdezi az ember magától, hogy honnan jön a következő gondolatod, és elkezd figyelni, vagy figyelek, vagy gondolkodok. Tehát amikor, amikor figyelek, akkor nem jön gondolat. Úgyhogy ez egy ilyen, le, le lehet állítani a gondolkodás menetét önmagában egy ilyen kérdéssel, hogy honnan jön a következő gondolatod, kezd el figyelni. Most amikor azt mondtad, hogy mit kérdeznék önmagamtól, akkor nekem valahol ez a... Elkezdtem figyelni, hogy mit is kérdeznék, és abszolút ebbe az üres térbe helyeződtem bele. Lehet, hogy nincs kérdésem saját magamhoz. Az az igazság, hogy itt nagyon sokan, azt mondtam, hogy 99%-ban megáll mindenki, amikor ezt a kérdést felteszem. Te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Hmm. Mi volt a leges legjobb pillanat az életében? Köszönöm. Meg van a... egy ilyen pillanat. Ha megvan a könyv, amit Gerner András újságíró kérdezett, amit elvinnél a lakatlan szigetre, nem gondolkodhattál ezen, mert most voltál végig ott, itt, amott. Mit hívnál De... magad a lakatlan szigetre, melyik lenne az a könyv? Egyetlen egy könyv. Uh, talán. Hmm. Hát most eszembe jutott az út a teljességhez, mondjuk. Mm. Ez, ez, de nem, nem vagyok ebben sem biztos, tehát ez nem, jó, nem tudom, nehéz akkor, egy könyvet vinni jó, magunkkal. Nem, több könyv nehéz, egy jó, fizikálisan. Tudod, mit vinnék? No. Én egy üres könyvet vinnék, amibe írhatok. Írj bele, elolvassuk majd közösen a ma mindenkivel, akik segítenek abban, hogy a gyermeket mindannyian jók legyenek, jó legyenek, és tudjatok segíteni másoknak. Dr. Pickó Katalin, pszichiáter, kiavítottál mert az elején, egyszer azt mondtam, pszichológus. Különbség van a kettő között. A legfontosabb ebből a dologból szerintem, hogy akár pszichológus valaki, akár pszichiáter, amit így kevesen tudnak, hogy az egyik sem feltétlen terapeuta. Tehát a pszichológusok és a pszichiáterek között ezután el lehet végezni egy pszichoterapeuta vizsgát, szakvizsgát, és én azt tudom mondani, hogy mindenki olyan emberhez menjen, aki pszichoterapeuta, mert hogy ezt nem tudják az emberek, és attól, hogy valaki pszichiáter még nem terapeuta, attól, hogy valaki pszichológus még nem terapeuta sok-sok erőt, sokkal többet a mostban kívánok neked, Katalin, és találkozzunk tényleg abban a szeretett kertben, a Tiedben, amit te megfogalmazol, ahol relatíve minden rendben van. Persze, nem tudom, milyen van-e, de majd hügézünk egyet valahol. Szia, köszönöm szépen! Köszi szépen, szia! Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki?